Odiskutabelt hade dock de inre förhållandena i Sverige haft en mycket viktig, för att inte säga avgörande roll som katalysator för den långa raden krig och den exempellösa expansionen. Man ska emellertid inte inbilla sig att förstarna och adeln förde alla dessa hejdundrande krig därför att de var dumma eller onda eller möjligen båda dera. Dessa konflikter var ett fenomen sprunget ur det feodala systemet. Krig var helt enkelt det snabbaste sätt som fanns under denna tid då man ville göra stora och plötsliga vinster. Ekonomin var dominerad, för att inte säga lamslagen, av ett trögt och underutvecklat jordbruk där utvecklingen gick så sakta framåt att den ofta var svår att skönja överhuvudtaget. Den territoriella erövringen och krigsbytet var de enda vägarna till dåtidens snabba klipp. Detta är ett faktum som gäller för både stater och individer. Dessutom finns det en mycket viktig skillnad mellan ett kapitalistiskt och ett feodalt samhällssystem. Den typiska platsen för konkurrens i ett kapitalistiskt system är inom ekonomin, inom marknaden. Den vanliga platsen för feodal konkurrens var slagfältet och det vanligaste konkurrensmedlet var värjan. I en kapitalistisk ekonomi kan rivaliserande parter frodas och växa samtidigt. I en feudal ekonomi gick inte det, därför att den centrala skaparen av världen, jorden, inte kunde expandera utan i stort sett bara byta ägare. Ett byte som alltså utfördes med vapen i hand. De många och långa krigen var på så vis till stor en nästan oundviklig konsekvens av det feodala samhällssystemet. Det är lätt att räkna ut att det måste ha legat i någons intresse att föra denna blodbestänkta politik. Intresset sägs ju inte ljuga Och det var utan tvekan den svenska adeln som blev rik på det svenska stormaktsväldet Genom fostran och utbildning var adelsmännen sedan barnsben inriktade på krigarens yrke För unga edlingar med karriärklåda fanns på det hela taget bara två vägar värda att tänka på embedsmannens eller militärens Av dessa två var svärdets väg den utan konkurrensklart attraktivaste under vissa perioder var över 80% av adelsmännen engagerade i krigsmakten. Det gäller att förstå att dessa människor hade en syn på kriget som skiljer sig stort från den som härskar nu. För dem var kriget inte något a priori ont, utan framförallt ett tillfälle till karriär och snabbt vunnet välstånd. Den mest passande sysslan för en sann ädling. I deras ögon kunde istället freden vara en plågsam fara som hotade dem med demobilisering och ekonomisk trångmål. En hög adelsman, Gustav Bonde, sa en gång i rådet att i de genomlidna krigen många riddersman brukat och gjort sig kapabel var genom han kunnat hålla sitt stånd där han älgest hade mått svälta miserere hemma. Adam Ludwig Levenhaut generalen som varit med om bakholdet på kossackerna påstod sig det allra ringaste ut i krig och utomlands förnöjd vara än mig till näsa och tidens fåfänga förspillande förnöja hemma i landet det var nog en rätt allmän åsikt bland hans gelikar parentes denna positiva syn på kriget fanns kvar även senare under 1700-talet då fick det eviga armbågandet, om de allt för få fredstjänsterna, många nädling att kasta tronande blickar tillbaka på flydda tider av örlog och ofred. Slutparentes. Bland de samtida fanns det många som under stormaktsexpansionens järnnätter inte tvekade att döma ut krigen som enbart ett sätt att befästa adelns ställning och bevara den inre friden. Adelsmännen sades vinna på krigen på ett flertal vis. De bästa godsen kom att ges till dem som tack för olika insatser och ute på slagfälten blev de rika på krigsbyte och såld. De nobla som trots allt blev kvar hemma kunde genom det speciella skattesystemet av sina bönder få hälften av det som riksdagen beviljar till rustningarna. Både adeln och kronan påstods dessutom använda utskrivningarna som en smidig metod att bli kvitt uppstudsiga bönder. Vissa gick så långt att de menade att det inte var krigen som orsakade utskrivningen av knäktar till armén utan att det var behovet av utskrivning som metod för disciplinering som orsakade krigen. Det gäller dock att inte göra det hela allt för enkelt och frammana bilden av en svensk adel som en ensartad massa av ylande blodhundar, ständigt suktande efter ny örlog. Den kunde visa upp ett icke-fraktligt mått av ansvar för stat och samhälle, och det finns historiker som så här i efterhand velat beteckna just den svenska adeln som den mest progressiva i hela Europa under denna tid. Bland adelsmännen kunde man, utom alla krigare, också finna många goda statsmän, briljanta lärda, ett otal skickliga embedsmän, drivna poeter och fina vetenskapsmän. Ofta var krigen en börda också för adeln och långt ifrån alla edlingar var krigshetsare. Parentes, Det fanns exempelvis de inom rådet som långliga tider stod i klar opposition till expansionspolitiken och envist yrkade på fred. Slutparentes.